ישעיה, פרק ל"ג. אוי שודד ואתה לא שדוד, ובוגד ולא בגדובו. כהתימך שודד תושד, כנלותך לבגוד יבגדו בך. אדוני, חוננו, לך קיווינו, היה רועם לבקרים, אף ישועתנו בעת צרה.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 מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? הולך צדקות ודובר מישרים, מואס בבית המעשקות, נוער כפיו מתמוך בשוחד, אותם אוזנו משמו דמים, ועוצם עיניו מראות בירה. הוא מרומים ישכון, מצדות סלעים משגבו, לחמו ניתן, מימיו נאמנים. מלך ביופיו, תחזנה עיניך, תראה נא ארץ מרחקים. לבך, יהגה אמה, איה סופר, היה שוקל, איה סופרת המגדלים. את עם נועז לא תראה, עם עמקי שפה משמוע, נלעג לשון, אין בינה. חזה ציון, קריית מועדנו.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 כי אדוני שופטנו, אדוני מחוקקנו, אדוני מלכנו, הוא יושיענו. ניטשו חבליך, בל יחזקו חן תורנם, בל פרסו נס. אז חולק עד שלל מרבה, פסחים בזזו וז. ובל יאמר שכן, חליתי, העם היושב בה, נשוא עוון.